На це були. Тепер нічого не хочу. Тільки б не бачити його пику. Ніколи більше. Так не вийде, сонечко, Віктор діловито потер руки. Хочеш помилувати його? Запросто, але програма мінімум залишається. Хіба ні? А, роби, що хочеш. Адель махнула рукою і вийшла нарешті зі світла фар. Значить, так, дядьку, Віктор закурив. Завтра ти забереш заяву з міліції. Мовляв, жінка повернулася. Покажеш їм жінку. Вона заявить, що справді пішла з дому до людини, без якої жити не може. А з тобою розлучиться. Машину свою ти продаси. Процесом займешся сам, а Дель поживе в мене. Далі, Віктор явно захопився. Через кілька тижнів після розлучення зробимо так, що я куплю твою хатинку. Грошей, зрозуміло, ти ніяких не дістанеш. Поки що все. «Далі ми ще не придумали. Я житиму під мостом Патона? Мене це не обходить». «Ще одне. Марина написала заяву, що ти хотів убити свою дружину. Все, про що тобі тут говорилося, вона описала. Якщо будеш виступати, заява знайде адресата». «Ти теж можеш щось подібне намазюкати». Сахно зігнув руку у брутальному жесті. «Ага. Щось подібне я й чекав». Марининої писанини досить. Якщо будеш слухняним хлопчиком, пожалію тебе і десь дашок над головою знайду. Лють готова була вихлюпнутися через край. Сахно вже не слухав нахабу, то явно насолоджувався владою і втратив обережність, бо не бачив потреби в подальшому контролі над ситуацією. Тому Сахно порахував подумки до двадцяти, дозволивши йому ще трошки поплескати язиком, а потім... Вихопив пістолета Картинно, по кіношному Це зробити не вдалося Стол заплутався в одязі І збоку це все виглядало досить комічно Саме тому Віктор не встиг відреагувати миттєво Адже він отримував гроші від шефа ще й за охорону А кому попало, за це не платять І Віктор теж добре знав своє діло Він просто не чекав від того лантуха такого вибрику Тому коли прогремів перший постріл Коля дряпнула його за плече. Стрілець сахна був нікудешній, але з такої відстані влучить навіть мавпа. Не обов'язково цілитися. Постріл і вереск Аделі привели Віктора до тями, і наступна куля пролетіла мимо. Він збив жінку з ніг, сам навалився з гори. Зброї при собі в нього зараз не було. Він картав себе, що недооцінив клієнта, і лишив ствола у бардачку машини. Краєм ока він помітив, що Сахно, виставивши вперед руку з пістолетом, наближається до них. І вже після третього теж хибного пострілу остаточно огоптався. Подолати відстань одним рвучким стрибком професіоналові було неважко. Четвертий постріл гримнув у темні неба. Від удару по ногах Сахно втратив рівновагу і як стій гепнувся на спину, боляче забившись. Міцний удар по правиці змусив його заскавчати від болю і розтиснути руку. Ногою Віктор відштовхнув зброю подалі, а потім Сахно отримав такий удар у скроню, що у голові запаморочилося, перед очима замихтіли зірочки, потім грузька темрява. Свідомість повернулася швидко. Тепер Сахно лежав на животі, в спину впиралися міцні коліна супротивника, правицю сильно викручено назад. «Слухай сюди, козал, почув він над головою, – «на цій ігрості». Твої гидотні пальці. Якщо вона десь у кого щепальне, знайти стрільця мене там буде досить легко, особливо якщо їм добрі люди допоможуть. Шкода, морду тобі набити не можна. Ти нам цілий потрібен. А де якщо вже взявся стріляти, так лопи без промаху, а то самого грохнуть. І робити ж далі так, як я скажу. Усе ясно. Він різко смикнув Сахна за волосся, потім тицнув його писком у вогку землю, знову підняв за чуприну. «Я кого питаю? Ти, падло!» Фізично відчуваючи на собі погляд Аделі, Сахно сплюнув брудне опале листя, що набилося до рота. «Ясно, пусти! Скажи, будь ласка, дядьку! Попросися, добренько, попросися, сволото! Скажи, досить, Вітю, досить!» Голос Аделі звучав байдуже і втомлено. А ще в ньому бреніла Огіда. І Сахнові було незрозуміло, чи то за нього їй соромно, чи за браваду переможця Віктора, чи за себе жінку, яка спостерігає за приниженням свого колишнього чоловіка і не знає, хто з них зараз більше винен. Віктор від